Перед розмовою командир Другої коломийської бригади, отаман Виметаль, доповів генералу Краусу, що біля ланцюгового мосту денікінці роззброїли другий курінь його бригади. Краус висловив Штакельбергу різке обурення. Мовляв, якщо вже сама доля зробила нас з союзниками в боротьбі з большевиками, то навіщо загострювати стосунки? Барон сказав, що це непорозуміння. Помилку буде виправлено, але натомість і в нього є невеличке прохання. Для заспокоєння російської публіки треба на домі вивісити триколірний прапор. Українські старшини перезирнулися. Барон Штакельберг наголосив, що цей акт не матиме жодного політичного значення. Йдеться всього-навсього про жест обопільної поваги між союзниками. Після такого акту доброї волі, Генерал Краус зможе спокійно їхати на Печерськ до гімназії, де розмістився штаб генерала Бредова, і продовжувати переговори на вищому рівні. Тим часом денікінські війська залишатимуться на своїх позиціях до встановлення демаркаційної лінії між Добровольчою і Галицькою арміями. Тож нехай хтось із ваших, сказав барон Штакельберг, спуститься вниз і візьме в нашого офіцера великий триколор. Така позиція Крауса задовольняла. Він попросив, щоб покликали сотника Станіміра, котрий пильнував за порядком на площі, і наказав йому занести в дому російський прапор. Далі вийшла комедія. Денікінський прапороносець вперся рогом і не захотів віддавати знамено в руки Станіміра. І що, чого, откуда я знаю, що тебе долбанет в башку? Може, ти хочеш наш флаг захватить, а й вообще жжеч? Накось Візьми маленький. Він дав Станімірові маленького прапорця. Осип піднявся на балкон думи та примуцував його біля великого жовто-блакитного полотнища. Що тут зчинилося? Ліва половина площі радісно загула і заплескала в долоні. А праве крило зарепетувало, засвистало, затупотіло ногами, заревло на тисячу горлянок. Ганьба! Галичани – зрадники! Геть московських лакус, геть кацапську ганчірку! Галичани продалися! Ганьба! Ганьба! Ганьба галичанам! Вигуки скаженого обурення докотилися до аудієнт-зали. «Што вони скандірують?» – приклав долоню до вуха глухуватий барон Штакельберг. «Ганібал? В смислі, ганібал возле ворот?» «Сотнику!» – гукнув генерал Краус до Станіміра. «Заспокойте публіку! Ради Бога скажіть їм щонебудь!» «Що?» нервово спитав Станімір, смикаючи правого вуса, якого за цей день сукав у нитку. «Скажіть щось таке, аби вгамувалися. Ви ж маєте олію в голові?» Кравсова мама була українкою, і мову він знав непогано. Осип відчув, що олія в його голові перегрілася і вже закипає. Зараз вона зірве покришку на його макітрі, він вийшов на балкон, як у гарячці. Ганьба, стрясало повітря праве крило майдану. Зрадники, ганьба за проданцям. Осип, як демосфен, поволі підняв руку, показуючи, що він буде говорити. Коли натовп притих, сотник зарядив такої, що Мирон не міг розібрати. Чи він у розпачі вдає із себе вар'ята, чи справді чоловікові щось зробилося з головою. «А вже ж! Ми зрадники!» – повен голос звернувся Осип до Майдану. «Ми зрадники і перекинчики, яким немає ні виправдання, ані прощення. Так ми останні запроданці, і більше тут ніц не скажеш». Подивіться, панове, на нас уважно, і в кожному старшині чи стрільцеві ви побачите юду. Кожен тільки й носить у зрадницькій голові підлу думку, як би сі продати москалеві за тих нещасних тридцять срібняків. Так ми, зрадники, каємося. Осип винувато опустив голову, витримав паузу, а тоді звів своє окаянне лице до неба, гейби та Магдалина, що кається, і запитав у Майдану. Але скажіть мені, поклавши руку на серце, чи не сі зрадники зросили потом і кров'ю шлях від Львова до Києва, аби визволити рідний край і його столицю? Той шлях усіяни кістками й могилами галичан. Могилами, над якими ніколи не заплаче рідна ненька, не затужить кохана дівчина. Ми, зрадники, пригорнулися до своїх братів щоб в вкупі здобути волю для України. Бо крім нас її не здобудуть ніякі герої. І ніхто з вас не злічить тих жертв, що її галичани поклали та ще покладуть, на вівтар вітчизни. Тому кажіть на мене, що хочете, але не чіпайте тих, котрі згинули за вашу будучність. Чулисте? Не чіпайте, бо зато писка кожному ось цим во. Станімір вихопив з кубори револьвер і потряс ним над головою. І тут уже мені жаден генерал не указ. курча його, Слова застрягли Осипу в горлі, та йому все одно не дали б договорити. Майдан сколихнула нова буря овацій. «Слава галичанам! Хай живе галицька армія! Львів і Київ разом! Разом! Разом! Разом!» Під ці овації Краус і Штакельбергом, закінчивши розмову, вийшли з думи. Тут вони мусили розпрощатися, бо Краус вирушав на Печерськ до жіночої гімназії, де в осів штаб генерала Бредова, а Штакельберг їхав далі своєю дорогою. Барон помітно повеселішав і по-дружньому, взявши Крауса під лікоть, на прощання шепнув йому рідною мовою. «Я вас, генерале, дуже попрошу, нехай російський штандарт Повисить, бодай доти, поки розійдеться публіка. Уночі можна зняти. Штакельберг уже підходив до свого низенького коника.